Сара Джеймас. Спадкоємиця вогню. Цю книгу я знову присвячую Сюзен, дружба з якою змінила моє життя на краще і підтримала мене під час роботи над романом. Розділ перший Боги, ну і пекло ж влаштували ви в цьому жалюгідному подобі королівства. Можливо, насправді все було зовсім не так, а ці відчуття належали виключно селени сардинам. З раннього ранку вона смажилася на схилі теракотового даху, прикриваючи рукою очі. У такий же спосіб міські бідняки, яким кухонне вогнище було не по кишені, пекли свій прісний хліб, точніше коржики. Боги, до чого ж і обридли ці коржики, звані тут тегією. Вони швидко черствіли, хрунтіли на зубах і мали огидний цибульний присмак. Після них без кінця хотілося полоскати рота. Тільки який сенс, якщо не її знову жувати цю тегію? Селена була б рада не знущатися шлунка, але ніякої іншої їжі дозволити собі не могла з того часу, як два тижні тому приплила до Вендаліна і дісталася Вареса, столиці королівства. У такі далекі мандри вона пустилася, виконуючи наказ Адерландського короля, його всеімператорської величності, володаря земель та вод. Коли в селени скінчилися гроші, вона почала просто красти тегію, і вино з возів торговців. Виконання місії не слід було відтягувати. Не зволікаючи, почала спостерігати за добре укріпленим замком тутешнього короля, що ретельно охоронявся. Вона вдосталь надивилася на товсті високі мури з білого вопняку та на добірних королівських гвардійців. Над дахами замку гордовито майоріли кобальтово-сині прапори, протистоячи впливу сухого та спекотного вітру. Після першого спостереження Селена вирішила не вбивати нікого з тих, з ким Мандерландський король наказав її розправитися. Тепер вона жила на викраденому хлібі і вині. На кисло-червоному вині тутешніх виноградники, що тягнулися пагорбами навколо стін столиці. Спочатку Селена кривилася від цієї кислятини, але зараз воно їй подобалось і навіть дуже. Особливо з того часу, як вона вирішила, що відтепер їй на все начхати, навіть на власне життя. Селена помацала гарячу теракотову черепицю, намагаючись намацати глиняний глечик з вином. Він нікуди не міг подітися. Селена добре пам'ятала, як Занку влізла на дах, прихопивши його з собою. Їй потрібно терміново промочити горло. Якого чорта? Куди зник глечик? Вона підвелася на ліктях. Навколишній світ схитнувся, нахилився і став сліпучо яскравим. Над головою кружляли птахи, прагнули триматися подалі від білохвостого яструба. Він з самого ранку садів на найближчій трубі і видивлявся собі чергову закуску. Внизу тяглася строката і розноголоса вулиця. Кричали стомлені осли, торговці розхвалювали свій товар та закликали покупців. Ішли люди у звичайних і зовсім незнайомих селеній одязі. По вибіленому каменю бруківки гуркотіли колеса. Але ж де ж цей клятий? А, ось він. Селена передбачила поставила глечик у вибоїну між плитками, куди не потрапляло сонячне проміння. Вона зробила це ще вранці, коли влізла на покрівлю великого критого ринку, щоб ввести спостереження за периметром стін замку. До нього було не більше двох кварталів. Спостереження допомагало скоротити час. А так, навіщо їй усе це, якщо вона не збиралася виконувати королівський наказ? Ставало все спекотніше. Селена із задоволенням плюнула б на ці спостереження і розвалилася десь у тіні. Ось всю тінь яка ще залишилася давним-давно, спалило безжальне вендалінське сонце. Селена приклалася до глечика, він був порожній. Це навіть добре, у неї без вина, відчайдушно, паморчилося в голові. Їй би зараз водички і скипка тегії. І якогось зілля для розсіченої губи та обдертої щуки. Її власних трофеїв, зароблених минулого вечора у міській таверні. Крахчачі Селена перекинулась на живіт. Звідси з висоти 40 футів їй було добре видно всю вулицю. На той час там уже з'явилися вардійці. Їх відразу помітиш у натопі по мундирах та близько зброї. Такі же вардійці несли варту на високих стінах замку. Сила встила запам'ятати час зміни варти та порядок відкриття трьох масивних замкових воріт. Зважаючи на все, нинішні ашеріри, як і їхні предки, дуже дбали про власну безпеку. З узбережжя до Варесу, Селена з'явилася 10 днів тому. Нею рухало зовсім небажання, як нашвидше розправитися із заклятими ворогами Адерландського короля. Звичайно, у величезному місті було легше загубитися і не потрапити на очі владі. На узбережжі вона спритно вислизнула від чиновників, які розпоряджалися подальшою долою приїжджих. Так вона й повірила їхнім обіцянкам гідної роботи в пристойних будинках. Ні, їй поспішна подорож до Варесу несла бажну різноманітність після кількох тижнів шляху сюди, коли Селена знемагала від неробства, валяючись на вузькому ліжку у своїй убогій каюті. Щодня вона знову точила всю зброю, що була при ній, перетворивши це заняття мало не на релігійний ритуал. «Ти лише боягузка», – одного разу сказала їй нехемія. Кожен шматочок точильного каменю луною повторював слова елоєйської принцеси. «Боягузка, боягузка». Кожна ліга морського шляху була відзначена цими ганебними словами. Коли не стало нехемії, Селена заприсяглася звільнити Елоє. У ті моменти, коли й розум не був огоплений відчаєм, гнівом та горем, коли вона не думала про Шаола, ключі Верда і про все, що залишилося за спиною, і втратила. Вона обмірковувала зухвали задум. Задум її подальших дій на землі Вендаліна. Божевільний і швидше за все безнадійний. Звільнити рідне королівство Нехемії та знищити ключі Верда, за допомогою яких Адерландський король збудував свою жахливу імперію. Заради здійснення цього задуму Селена охоче пожертвувала б собою. Тільки дві жертви – вона та король. Так і має бути. Не має пролитися жодна крапля чужої крові. Жодна душа не повинна забруднюватися, крім її власної. Нехай одне чудовисько знищить інше. Якщо вже добрі наміри Шаола – яким не знайшлося кращого застосування, перевели її до Вендаліна, вона намагатиметься отримати такі необхідні її відомості. В Ерілеї була одна жінка, точніше одна істота, яка на власні очі бачила, як створювалися ключі Верда. Їх створювала раса демонів, що зібралася захопити континент. Демони перетворили їх на три настільки могутні знаряддя, що потім ключі надійно сховали. За тисячі років людство встигло забути про існування ключів. Свідка створення ключів звали королева Маева, і вона була правителькою народу Фе. Маева знала все. Нічого дивного, якщо ти старший за континент. Перший крок абсолютно безглуздого задуму Селени був простий – розшукати Маеву, дізнатися, як знищити ключі Верда, а потім повернутися в Гадарлан. Це найменше, що вона могла зробити, заради Нехемії та безлічу інших людей. У душі Селени нічого не лишилося, зовсім нічого. Тільки попіл, прірва і непорушна клятва – що впечатилася в тіло та розум. Клятва вбитій подрузі, що зуміла розглянути справжню суть Селени. Корабель, на якому вона пливла, кинув якір у найближчому портовому місті – Мендаліна. Селена мимоволі захоплювалася запобіжними заходами, з якими капітан судна просувався до берегу. Він дочекався безмісячної ночі. Усіх адерландських біженців, а з ними Селено, замкнули в трумі, щоб ніхто не побачив таємних проходів через бар'єрний риф. Що ж, розумний захід, борив, служив головною перепоною для Адерландських легіонів. До вимог, оголошених королем Селені, був і наказ добути карти таємних проходів. Але і Мозо був зайнятий зовсім не цим. Потрібно будь-що втримати короля від помсти сім'ї Шаоле і Нехемі. Якщо вона не дістане ці карти і не вб'є тутешнього короля і наслідного принца під час щорічного літнього балу, володарь земель, і от пообіцяв втратити рідних Шаола і Нехемії. Спускаючись разом із біженцями по сходах, Селена намагалася не думати про свою місію. Спочатку потрібно якнайшвидше вислизнути з поля зору портової влади. Багато біженок були неабияк залякані. Страх встиг стати частиною їхньої душі. Дивлячись у насторожені очі жінок, у тих поодиноких випадках, коли вони піднімали їх, вона могла лише здогадуватися, через які страхіття пройшли ці жінки в Адерлані. Скориставшись Метушнею, селена вибралась із натовпу, залізла на дах найближчої будівлі і звідти повела спостереження. Біженок провели до інших будинків. Там місцеві чиновники вирішать, де тепер ці жінки житимуть і чим займатимуться. Держава могла мати чудові закони, але чиновники скрізь однакові. Покінчивши з офіційною частиною, вони розпочнуть неофіційно, а там мають широкі можливості. Жінок, що сподобаються, залишать для власних втіх, когось продадуть. Хто надумає противитися, з тими розмова коротка. Це ж всього лише біженки, нікому не потрібні, безправні, безмовні. Задачі на даху, Селена досить швидко впоралася з докорами совісті. Не хемія, та спочатку переконалася, що з біженками все гаразд. Селеній не те, що було однаково. Вона просто не могла ризикувати життям заради чужого добробуту. Ця думка остаточно протиразила її і вигнала на дорогу до столиці. Селена рушила з дорогу, намагаючись не думати про Нехемі. Треба відразу ж дізнатися, як непомітно проникнути замок. Це перша умова для здійснення її задуму. Шлях у Варес виявився легким та приємним. Чи місцеві жителі бачили Селену на своїх землях? Вона йшла ночами, а вдень ховалася від спеки та чужих очей у лісочках та порожніх сараях. Вона в вендоліні. Хто б міг подумати? Вендалін – континент міфів та чудовисть, легенд та кошмарів – став для неї реальністю. Піщані ґрунти з великою кількістю каменів і густий ліс. далі села не йшла від берега, то зеленішими ставали дерева. Ліс піднімався з хилами пагобів, місцями здіймалися досить високі гори. Тут було надзвичайно сухо. Здавалося, сонце випало всю рослинність, крім тієї, що змогла пристосуватися до його безжальних променів. Все це дуже відрізнялося від вологих і проморожених країв, звідки приплила селена. Країна достатку, країна можливостей тут не промишляли грабувати на дорогах, не замикали двері будинків, а незнайомі люди посміхалися тобі на вулицях. Вселене дуже хвилювало, посміхаються їй чи ні. Незабаром їй взагалі перестало щось хвилювати, для цього їй потрібно було докласти зусиль. А дарлан вона покидала сповнена рішучістю у ній вирував гнів і не тільки. Тут все це непомітно зникло, виступивши перед її відчуттям власної нікчемності. Через чотири дні пішого шляху Селена побачила попереду величезне місто, що розкинулося в долині біля підніжжя пагорбів. Це був Варес. Серце королівства, що невтомно б'ється, місто, в якому народилася її мати. Варес був набагато чистіший, ніж Рафтхол. При першому знайомстві могло здаватися, що всі тут процвітають і благоденствують, і що багатії. Піклуються про своїх бідних співгромадян. Але в цьому блискучому морському місті були нетрі і похмурі провулки, повії та шахраї. Незабаром Селена намацала вразливі місця Вареса. Внизу, біля стіни ринку, троє вартових зупинилися перепочити і побалакати. Уперше з підборидів у долоні Селена почала прислухатися до їхньої розмови. Як і всі воїни короліста, ці були одягнені в легкі обладунки та добре озброєні. Якщо вірити чуткам, Вендалінські солдатів муштрували фейці, навчаючи їх швидкості дії, кмітливості та нещадності. Села не горіла бажанням перевіряти досконалість цих чуток, маючи на те більше ніж достатньо причин. Тутешні гвардійці здавалися їй набагато спостережливішими за Рафтхольських, нехай навіть вони поки що не помічали її у себе під носом чужоземного асасина. Але в ці дні єдиною людиною, для кого селена була загрозою, була вона сама. Щодня вона могла довго смажитися на сонці і при всякій нагоді купалася в фонтані. Благо вони були майже на кожній площі Вереса. І все одно в неї не зникло співчуття, що кров арки Рафена в'їлася в її шкіру та волосся. В невгамовному шумі мендалінської столиці що зникла життя в прискореному ритмі. Селені чулися передсмертний стогін Аркера, якого вона вбила в підземеллях Скляного замку. Ні спека, ні вино не могли прогнати видіння, спотворене жахом облиттям Шоула, який дізнався про її фейську спадщину і жахливу силу, здатну її знищити. Тоді його жахнуло не тільки це, а й темрява та порожнеча в її душі. Цікаво, чи Шоул спробував роздати загадку, про яку вона йому розповідала перед відпливом з Рафтхола. Часто ставила собі це питання. І якщо він дізнався прату? Вона заборонила собі думати про можливі наслідки. Зараз не час згадувати про Шаола. Істину чи щось інше, через що її душа ставала настільки млявою та втомленою. Сила обережно торкнулася до розсіченої губи і похмуро подивилася на вартових, що продовжували бовтатися внизу. Губа й вилиця миттю відгукнулися болем. Вони цілком заслужили давні удари. Вчора в таверні вона з нудьги Зачепила якогось міцного хлопця, той обізвав її повію, за що отримав від Селени між ніг. Учухавшись від страшного болю, він розлютився, і це ще м'яко сказано. Все могло закінчитися для Селени куди трагічніше, якщо вона не зуміла втекти і перебігти по дахам, забратися подалі. Підібравши руки від губи, що болить, Селена продовжила стежити. На відміну від рафтхольських караульних та їхніх начальників, Ціни обкладали торговців даниною, нікого не ображали та не загрожували штрафами. Усі тутешні солдати та чиновники, які досі зустрічалися селені, були однаково доброзичливими. І Галан Ашерір, наслідний принц Вендаліна, теж був доброзичливим. Пробудивши в собі щось схоже на роздратування, селена показала язика одразу всім караульним, ринку, яструбу на бічній трубі, замку та принцу, який живе в цьому замку. Жаль, що вино сьогодні скінчилось так скоро. Селена дізналася про способи проникнення в замок. Це було на четвертий день її появи в Варесі. Цілий тиждень встиг пройти з того жахливого дня, що розтоптав усі її задуми. Налетів прохолодний вітер, принісши аромат прянощів, що продавалися неподалік мускатного оріху, чебреця, кмину, лимонної вербени. Селена з насолодою вдихала ці запахи. Сподіваючись, що вони хоч трохи переяснять голову, обтягнуту від сонця та вина. У якомусь із сусідніх містечок у горах дзвонив дзвін, З площі долинула весела пісенька, затягнута мандрівними співаками. Нехемії тут сподобалось. Від останньої думки вся стурбовність дня впала в прірву, що розкривалася всередині селени. Нехемія вже ніколи не побачить вандалін, Не блукатиме серед лотків торговців прянущами та не слухатиме гірські дзвони. Невидимий камінь важко стиснув селені груди. Коли вона тільки приїхала до Вареса, власний задум здавався їм вдалим, а головне здійсненням. Селена годинами розбиралася у влаштуванні оборони замку і подумки планувала, як зустрітися із Маєвою і дізнатися про ключі. Вона до дрібниць продумала свою розмову з давньою королевою і хвалила себе за чіткість та опрацьованість задуму. А потім того дня селена дізналася про простий і легкий спосіб пробратися в замок. Виявилося, що в другій годині дня ворота південної стіни на кілька хвилин залишалися без охорони. Вона швидко розібралася у пристрої механізму, що відчиняв ворота, але проникнення вирішила відкласти до наступного дня, а сьогодні ще раз уважно спостерігала за воротами. Своїм дозорним пунктом Селена обрала дах багатого будинку неподалік південної стіни. І треба ж так статися, що якраз того дня з південних воріт виїжджав Галан Ашарір. І Селена бачила його у всій красі та пишності. Але це не розтрощило її ретельно розроблені приготування. Чи не вигляд принца темноволосого з оливковою шкірою? І навіть не його очі. Вістань між Селеною і принцем, що приїжджав, була достатньою. Але вона розглянула його бірюзові очі. Такі ж, як у неї самої. У Рафтхолі колір її очей змушував Селену ховатися. Обличчя під каптуром. Найболючіше її поранило те, як радісно мешканці столиці зустрічали свого наслідного принца. Ніхто не вагняв їх на вулиці, не змушував вигукувати вітальні слова. Вони робили це самі і щиро. Городяни любили його, захоплювалися його чарівною усмішкою, блиском ладно сидячих обладунків, на яких грало сонце. Разом із загоном солдатів принц прямував на північне узбережя, щоб ще більше обезпечити континент від андерландського вторгнення, убезпечити континент. Принц не виконував задумів із завоюванням Адерлана, Він будував оборонні споруди, і народ любив його за це. Селена йшла за принцем і його загоном по п'ятам, перестрибуючи з даху на дах. Достатньо було б однієї стріли, що встромилася між бірюзовими очима, і варес потонув би сльозах і скорботі. Але Селена супроводжувала Галата до самих міських горіт. Вітальні крики ставали дедалі голоснішими, люди закидали його квітами. Обличчя городян світилися гордістю за їхнього прекрасного і досконалого принца. Селена досягла міської брами в той момент, коли їх урочисто відкрили перед принцем Галаном. А потім Галан Ашерір поїхав на зустріч з західному сонцю, війні та славі. Поїхав боротися за добро та свободу. Селена просиділа на довгу доти, доки фігура принца не перетворилася на крихітну пляму на обрію. Потім вона злізла з даху, попрямувала в найближчу таверну і спробувала... Найогиднішу, жорстоку і криваву бійку, на яку тільки була здатна, викликати міську варту. Просто диво, що їй вдалося покинути таверну за лічену секунду до появи стражників, інакше вона серед інших заб'яків сиділа б зараз у місцевій в'язниці. Витираючи подолом блузи, розбитий ніс і спльовуючи на бруківку криваву слину, Селена послала до демонів і королівські накази, і власні задуми. Більше вона пальцем о палець не вдарить. Що толку в її задумах? Нехемія та Галан могли б звільнити весь світ і не звільнили. Нехемія мала б залишитися в живих і не залишилася. Принц та принцеса спільними зусиллями могли б розбити Адерландського короля, але Нехемія мертва, а клятва Селени її марна, згаряча дана клятва, виглядає відвертою дурістю. Той самий Галан міг би зробити набагато більше. Якою ж дурною вона була, що поклялася? Але навіть Галан, прекрасний, улюблений народом Галан, лише обороняється від Адалана, Адже в його розпорядженні ціла армада та тисячі чудових солдатів. Селен захлюснуло відчуття власної нікчемності. Вже якщо Нехемія не змогла зупинити короля, її власних задум зустрітися з Маєвою, дурний і абсолютно непотрібний. На щастя, вона ще не зіткнулася з жодним феєм. Навіть близько не бачила. Можна подумати, вона переймалася страхом неосвічених адерландських обивателів перед магією. Насправді Селена сама уникала магії. Ще до несподіваної, хоч і непрямої зустрічі з Галаном, вона стороною обходила ту частину ринку, де торгували всілякими зіллями та амулетами. Що не побачивши вуличних селителів або провісників долі, Селена поспішала піти. Дізнавшись, у яких тавернах люблять збиратися володарі магічних здібностей, вона ніколи не з'являлася там. Достатньо крапельки чужих магічних сил, щоб у ній самій прокинулося те, що вона стільки років намагалася забути і що старано витоптувала. У Варисі вона вже кілька разів опинилася на межі пробудження і рятувала вину, викраденої найближчому торговця. сила пила доти, доки не впадала в отопіння. Отже, минув тиждень з того часу, як вона відмовилася від свого задуму і плюнула на все, навіть на себе. Селена підозрювала, що її нинішній стан триватиме не один тиждень. Потім, можливо, її почне відвертати від тег'ю і від щовечірніх бійок у тавернях. Її ліки проти повного отопіння. Колись їй набридне напиватися краденим кислим вином і цілими днями валятися на дахах. Однак зараз Селена мучила спрагу. Голодний шлунок також заявляв про себе. Треба забиратися з цього даху, але не поспішати. Ні, вона не боялася пильних вартових. Просто в неї... Памбручилося в голові, їй не хотілося, стрімголов, скотитися з даху, розбивши собі ще щось. Селена перемістилася до іншого краю даху. Ця частина будівлі виходила в тихий провулок. Залишилося взятися за ринву і безшумно сповзти вниз. На очі їй попався тонкий шам, що перетинав долоню, нагадуючи про її безглузду обіцянку, дану місяць тому, перед напівзамерзлою могилою Нехемії, Нагадування про пишний букет невдачі людей, яких вона підвела. Іншим нагадуванням був перстень за аметистом. Щоночі Селена програвала цей перстень в якійсь таверні, але ще до сходу сонця повертала назад. Попри все, що сталося в Радхолі, незважаючи на роль Шаола в загиблі хемії та розрив із ними, вона не могла розлучитися з його перстнем. Селена тричі програвала перстень у карти, проте повертала всіма доступними її способами. Кенджал, присталений до ребр, звичайно діяв переконливіше за слова. Не дивно, що за такого запаморочення вона спустилася в провулок. Після залитого сонцем даху було тут похмуро і навіть темно. Селена сперлася рукою по прохолодну кам'яну стіну і почала чекати, коли очі звикнуть до сутінки. Добре заразом і голова припинила паморочитись. Боги, на кого перетворилася Селена Сардотін, любителька витонченого одягу та тонких парфумів. І чи скоро в неї з'являться сили вибратися з цієї ями? Незабаром Селена виявила, що у провулку вона не одна. Спочатку її ніс вловив жахливий сморід, І тільки потім вона побачила жінку, від якої він походив. На неї дивилися широко розплющені жовті очі. З висохших потріскуваних губ пролунала шипіння. «Грязнуля, щоб я більше тебе не бачила біля своїх дверей!» Селена відсахнулася і здивовано заморгала. Жодних дверей не було як і не було й будинку, тільки ніша в стіні забита різним мотлухом, який складав майно бродяги. Не можна було сказати, скільки її років. Згорблена, розпатлана, давним-давно не волосся, замість зубів коріння, що згнило. Селена ще раз зморгнула, і обличчя бродяжки набуло чіткості, обличчя злісної, навпівбожевільної, неймовірно смертнючої істоти. Селена примирливо звела руки, зробила крок назад, потім другий. Перепрошую, пробурмотіла вона. Бродяга виплюнула грудку слини і та впала в дюймі від запорошених чобіт селени. Сама селена не мала сил ні на злість, ні на огиду. Вона просто пішла, не зачепала б її питання, а як вона сама виглядає збоку, як її бачать власниця ніші. Пильний, брудний, рваний, давно не праний одяг, давно не мите тіло, купання в фонтанах миття не замінювало. Такий самий сморід недарма бродяжка побачила в ній. Суперницю, що вдерлася на цю жалюгідну нішу в стіні. Чудово, просто дивовижно. Значить, вона вже досягла самого дна. Можливо, колись вона посміється з цієї зустрічі, якщо та не зітреться з пам'яті. Селена не могла згадати, коли останній сміялася. Принаймні, вона втішалася свідомістю того, що гіршого вже не буде. В цей момент хтось стримано засміявся за спиною Селени. Голос був соковитим, чоловічим.